Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin! Împărate ceresc mângatorile, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești. Vestierul bunătăților și dătătorle de viață,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 Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea, și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este purul. Ție, unui am greșit, și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit într cuvintele tale și să biriești când vei judecatu, că iată. Într-o fără de legi m-am zămislit și, în păcate, m-a născut Maica mea, că, iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurea se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi gert ți și dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu. Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Apărătoare, mea pentru birou înce izbăvindu ne din nevoi, aducem tine. Născătoare de Dumnezeu noi robii tăi, Ci ca ce ai, stăpânire nebiruită, Izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Îngerul cel mai întâi stătător, din cer a fost trimis să zică de Dumnezeu, bucură -te. Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te pe tine, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat strigând că te dânsa unele ca acestea. bucură prin care răsare bucuria! bucură prin care piere blestemul! Bucură-te al lui Adam celui căzut! Bucurete izbăvirea lacrimilor Evei, bucurete înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucurete adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucurete că ești scaun împăratului, bucurete că porți pe cel ce poartă toate, bucurete steaua care areți soarele, bucurete pânte cele Dumnezeești întrupări. Bucurete cea prin care se înnoiește făptura. Bucurete prin care prung se face făcătorul. Bucure-te, miroasă! pururea fecioară! Bucură te miroă! Purea Văzându-se pe sine sfânta într-o curăție, a zis lui Gavril cu îndrăznire, Glasul tău preamărit se arată a fi cu anevoie primit sufletului meu. Cum vestești mie nașteri cu zămislire fără de semânță, strigând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia!" Înțelesul cel greu de pătruns, căutând fecioara să-l înțeleagă, a strigat către cel ce slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiu, spune-mi!" Iar el a zis către ea cu frică, strigând așa, Bucure-te tăinuitoarea sfatului celui nespus!" Bucurete te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere. bucură începătura minunilor lui Hristos. Bucură-te capul poruncilor lui. bucură scara cerului pe care s-a pogorit Dumnezeu. Bucură-te pod care treci la cer pe cei de pe pământ. bucură minune care de înger ești mult slăvită. bucură ceea ce ești rană de mult plâns a diavolilor. Bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă. Bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nici unul în ce chip a fost. Bucură-te ceea ce covârșești mintea celor înțelepți. Bucură-te ceea ce luminezi gândurile celor credincioși. Bucură-te mireasă pururea fecioară. Bucură-te mireasă a Fecioară! Puterea celui de sus a umbrit atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pântecele ei cel cu bună roadă, ca o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să se cere mântuire. Când vor striga așa, Alleluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Având fecioara în pântece primit pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acelia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltările în pântece ca niște cântări, a strigat către înăscătoarea de Dumnezeu, bucură-te vița mlădiței celei nevestejite, bucură-te câștigarea rodului celui fără de moarte, bucure te ceea ce ai lucrat pe lucrătorul cel iubitor de oameni, bucure te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te care ai crescut în mulțirea milelor, bucure te masă care porți în destularea milostivirilor, Bucure-te ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucurete te ceea ce gătește a sufletelor! Bucure-te tămâia rugăciunii celei primite! Bucure-te curăția a toată lumea! bucură te voia cea bună a lui Dumnezeu către noi cei muritori! Bucure-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu! Bucure-te mireasă pururea fecioară! Bucură-te, mireasă, pururea Vii Vifor de gânduri necuvincioase, având în sine, Înțeleptul Iosif s-a tulburat, Uitându-se spre tine cea neamestecată cu nunta, Gândind că ești furată de nuntă, Ceea ce ești fără de prihană. Iar dacă a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt a zis Aliluia, Aliluia, Aliluia, Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup și alergând ca la un păstor, l-au văzut pe acesta ca pe un miel fără de prihană în brațele Mariei, pe care lăudând-o au zis, Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, Bucură-te, Staulul oilor celor cuvântătoare, Bucură-te, ceea ce ești muncire pentru și cei văzuți, Bucură-te, ceea ce deschizi ușile raiului, Bucură-te, că cele cerești se bucure cu cele pământești, bucură că cele pământești dănțuiesc împreună cu cele cerești, bucură te gura apostolilor, cea fără de tăcere! Bucure-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri! Bucure-te, temeiul cel tare al credinței! Bucure-te, cunoștința harului cea luminoasă! Bucurete te cea prin care s-a golit iadul! Bucure-te, prin care noi ne-am îmbrăcat cu slavă! Bucure-te, mireasă, pururea fecioară! Bucură-te, mireasă, a fecioară. Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând omagii, au mers pe urma luminii ei, și, ținând-o ca pe o făclie, cu dânsa căutau pe împăratul cel tare și, ajungând pe cel neajuns, S-au bucurat strigându-i, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Au văzut pruncii caldeilor în mâinile fecioarei pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna. Și cunoscându-l a fi stăpân, măcar de a și luat chip de rob, S-au grăbit cu daruri ai slujilui și-a strigat celei binecuvântate. bucură te Maica stelei celei neapuse! Bucurete te raza zilei celei de taină! bucure ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucure-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucurete ceea ce ai lepădat din dregătorie pe tiranul cel fără de omenie! Bucură-te ceea ce ai rătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni. Bucură-te ceea ce ne-ai izbăvit din slujirea cea idolească. Bucură-te ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate. Bucură-te ceea ce ai stins chineciunea focului. Bucură-te ceea ce ne-ai izbăvit din văpaia patimilor. Bucură-te îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te veselia tuturor neamurilor. Bucură-te, pururea fecioară! Bucură-te, pururea fecioară. Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii s-au întors în Vavilon, săvârșind prorocia ta și mărturisindu-te pe tine, Hristoase, tuturor, au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Strălucind tu în Egipt, lumina adevărului, ai izgonit întunericul minciunii că idolii lui, mântuitorile, nerăbdând tăria ta, au căzut, iar cei ce s-au izbăvit de dânsii strigau către născătoarea de Dumnezeu. bucură în îndreptarea oamenilor! Bucură-te căderea demonilor! Bucură-te ceea ce ai călcat rătăcirea înșelăciunii! Bucură-te ceea ce ai vărit înșelăciunea idolească! Bucură-te mare care ai necat pe faraonul cel netrupesc! Bucure te piatră care ai adepat pe cei însetați de viață. Bucură-te de foc care povățuiești pe cei ce sunt în întuneric. Bucură-te lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrana cea în loc de mană. Bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte. bucurete te pământul făgăduinței. bucurete te cea dintr care curge miere și lapte. Bucure-te, mireasă, pururea fecioară, bucură te mireasă, pururea fecioară. Vrând Simeon să se mute dintr acest viac înșelător de acum, te-ai dat lui ca un prung, dar te-ai făcut cunoscut lui și Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceasta s-a mirat de înțelepciunea ta cea nespusă, strigând, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Arătata făptură nouă, arătându-se făcătorul nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, Răsărind din pânte cele cel fără de prihană Și păzindu-l întreg precum a fost, Ca văzând minunea să o lăudăm pe dânsa strigând, Bucure-te floarea nestricăciunii, Bucure-te cununa înfrânării, Bucure-te ceea ce ai strălucit chipul în Bucure-te ceea ce ai arătat viață îngerească, Bucure-te pomul cel culminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te copacul cel înfrânzit cu bună umbră, sub care se acoperă mulți. Bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți. Bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți. Bucură-te îmbrânzirea judecătorului celui drept bucură iertarea multor greșiți! Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală! bucură dragostea care biruiește toată dorirea! Bucură-te mireasă pururea fecioară! Bucură-te mireasă pururea fecioară! Văzând naștere străină să ne înstrăinăm din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt, pe pământ s-a arătat, om plecat, vrând să tragă la înălțime pe cei ce strigă lui, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Hilia. Cu totul a fost între cei de jos, și de cei de sus, nici de cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că Dumnezeiască pogorâre a fost iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucure-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput! Bucură-te ușa tainei celei de cinste. Bucure te auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioși. Bucură-te lauda cea fără de îndoire a celor credincioși. Bucură-te căruța prea sfântă, a celui ce este pe heruvimi. Bucură-te sălașul cel prea slăvit a celui ce este pe serafimi. Bucură-te cea care ai adunat cele potrivnice într-una. Bucurete te ceea ce a împreunat fecioria și nașterea! bucurete prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! bucură prin care s-a deschis raiul! bucurete cheia împărăției lui Hristos! bunătăților celor veșnice! bucurete mireasă pururea fecioară! bucurete mireasă! Pururea Fecioară. Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-a văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind de la toți, Aliluia! Aliluia, aliluia, aliluia. Peritorii cei mult vorbitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre tine născătoare de Dumnezeu, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște, iar noi Minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm. Bucure-te lăcașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucure-te comoarea rânduielii lui! Bucure-te ceea ce arăți pe filozofi neînțelepți! Bucure-te ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucure-te că au nebunit întrebători cei cumpliți! Bucure-te că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corabile acestei vieți. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Vrând să mântuiască lumea în podobitorul tuturor, a venit la ea așa cum însuși făgăduise. Și păstor fiind ca Dumnezeu, pentru noi s-a arătat Om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude Aleluia! Aleluia! Aleluia! Zid, ești fecioarelor născătoare de Dumnezeu fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine. Că făcătorul cerului și a pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățând pe toți să-ți strigeți ție. turnul fecioriei, bucură ușa mântuirii, bucură-te începătoarea prefacerii celei înțelegătoare, bucură-te dătătoarea bunătăților celor dumnezeiești, bucură că tu ai înnoit pe cei zemisliți cu rușinea, Bucură-te că tu ai învățat pe cei furați de minte. Bucură-te ceea ce ai stricat pe gândurilor. Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției. Bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță. Bucură-te ceea ce ai împreunat cu Domnul pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce între fecioare singură ai fost bună hrănitoare de prunc. Bucure-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfinților! Bucure-te, miriase, pururea fecioară! Bucure-te, mireasă, pururea fecioară! Împărate sfinte, de ce am aduce cântări și psalm la număr în tocmai ca nisipul, Nimic nu plinim cum se cuvine, căci se biruiește toată cântarea care se îndreaptă către mulțimea milelor tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-ți cântă ție, Aliluia! Aleluia, Aliluia! Făclie primitoare de lumină, Arătată celor ce sunt într-un întuneric, vedem pe preasfânta fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască pe toți, și luminează mintea cu raza și cu chemarea și se cinstește cu acestea. bucură te raza soarelui celui înțelegător! bucurete te raza luminii celei neapuse! Bucure-te fulgerul care luminezi sufletele! Bucure-te ceea ce îngrozești pe vrăjmași ca un tunet. bucură te că dintr-o tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină. bucură te că ai izvorit râul care curge cu ape multe. bucură te ceea ce ai zugravit chipul colin vitrei. bucură te ceea ce curățești întinăciunea păcatului. bucură te baie care speli conștiința. Bucure-te paharul care dregi bucuria. bucură te mireasma mirosului celui bun. Al lui Hristos, bucură-te viața veseliei celei de taină, bucură-te mireasă pururea fecioară, bucură-te mireasă pururea fecioară. Vrând de a har datorilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datorilor omenești,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 ca pe o biserică însuflețită, născătoare de Dumnezeu. Că locuind în pântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să strige către tine. bucure locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucure-te sfântă, ceea ce ești mai mare decât toți sfinții! Bucure-te chivotul poleit cu duhul! Bucure-te comoara vieții cea neîmpuținată! Bucurete comoara cea scumpă a celor credincioși. Bucurete lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși. Bucurete stâlpul bisericii cel neclintit. Bucurete zidul împărăției cel nebiruit. Bucurete prin care se înalță biruințele. Bucurete prin care cad vrăjmașii. Bucurete tămăduirea trupului meu. Bucurete izbăvirea sufletului meu. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară, Bucură-te, mireasă, a fecioară. O, Maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, Primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita, și scoate din munca ceva să fie pe toți cei ce cântă. Aliluia, Aleluia! Aleluia! O maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți ființii. Primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din munca ce va să fie pe toți cei ce cântă, Aliluia, Aliluia, Aliluia,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 Alleluia!